D'altra banda, aquest passat cap de setmana s'ha fet la trobada, eh, Llufriu, de eh, militants, d'integrants del Partit dels Socialistes a Catalunya. Suposo que Juli Fernández de Llegui era com una de les persones importants doncs, del Partit Socialista a Catalunya. En què va consistir aquesta trobada, Juli? Bueno, Juli, tu que ja fa diversos anys que fem aquí a Palafrugell, frugell des que ja era primer secretari de Comarca Gironines i, és, òbviament, hi ha la direcció del partit a nivell nacional i també tots aquells militants i simpatitzants de Comarca Gironines i la gent que està per aquí al voltant de vacances. És una trobada que habitualment fem per donar l'inici del curs polític, un inici que sabem tots que serà complicat, amb uns horitzons a curt termini que cada vegada com se gestionen, començant per si ha o no govern a Madrid, per tant, si hi ha repetició d'eleccions, tindrem també la sentència sobre el, el cas del procés, veurem si això implica eleccions anticipades o no a zona Catalunya, vull dir, tenim un horitzó a curt termini que serà complicat de gestionar, i nosaltres en aquest tipus de trobada que fa més que reflexionem sobre això, no?, i bueno, d'alguna manera posar manifestos que ja fa temps ja fa temps que d'alguna manera nosaltres estem reivindicant que la solució a eh, molts qüestions que hi ha sobre la taula eh, només passen per diàleg, acord i respecte a les diferències de les altres. No? Ningú podrà imposar al 100% el seu pensament i que l'única solució que hi ha és que hi ha punts d'equilibri, punts d'acord per intentar resoldre molts problemes que tenim i a més a més amb una crisi econòmica que està tocant les portes. Per tant, la idea era això, reflexionar sobre això i que serà un curs d'inici polític bastant complicat. Quines són les, uh, les bases que vau, assentar, vau arribar amb algun tipus d'acord o senzillament és per anar entrant en matèria? No, bàsicament aquí el que es era reflexionar amb els companys, eh, cadascú va fer el nostre discurs, jo vaig fer la presentació i vaig incorporar alguns elements nous, com diguen això, tenen d'estar molt ametents, la situació que ve en aquell moment, la política no serà fàcil, ja dic, govern a Madrid, sí o no, eleccions a Madrid, sí o no, la sentència, quedarà una resposta política a la sentència i a partir d'aquí començar a treballar per crear ponts de diàleg i d'acord que ens permet resoldre aquest conflicte que fa massa temps que dura perquè fa massa temps que s'ha deixat de fer política. I també una cosa que sortia molt, i és que jo, jo com a economista estic veient, comencem a tenir indicis de que comença a apropar una nova recessió econòmica, cada veure quina és la intensitat, esperem que no sigui la mateixa intensitat del 2007, però està clar que hi ha alguns elements que es fan eh, preocupació, per un costat la guerra comercial de Xina i Estats Units, que passa amb el Brexit, que està passant a l'Argentina, tot això crea incertesa i estem veient com, d'alguna manera, l'economia economia s'està Mm -hmm. Com a Alemanya està aturat, ja ha portat un trimestre de creixement negatiu, o si sigui, el proper trimestre també és negatiu, tínicament ja estarà en recessió, i quan Alemanya entra en recessió, els de més patim. Alguna cosa que, que haguéssiu tractat que afecteix plenament a les comarques en gironines, ja que es feia aquí a la Progell? Bueno, va sortir en un tema, que jo vaig treure jo, que era el tema de, de Ryanair, no?, jo crec que òbviament hem, hem de fer una aposta clara per equilibrar el territori i això vol dir que de Barcelona hem d'entendre que les comarques també s'han d'activar i nosaltres comencem a defensar que segurament el tema de l'aeroport de Girona passa per convertir-lo, potenciar-lo com la tercera pista de Barcelona donant la proximitat que hi ha entre tots els aeroports que estan a 60 km, per tant no estan a més o 70, per tant segurament que més n'hi ha de fer una tercera pista a Barcelona doncs la meva seria bo potenciar Girona, inclús si m'apura Reus, com a alternatius per a aquest tipus de creixement, no? Perquè evidentment tampoc és bo que un aeroport com de Girona depengui tant d'una única companyia, no? Perquè després quan depens tant d'una única companyia, si aquesta se'n va o comença a dir que redueix rutes com ha passat els últims anys, òbviament això te fa perdre competitivitat del propi sector. Això ara ja depèn molt dels vostres companys del PSOI, del PSOE, en aquest cas. No? Bueno, aquí hi ha unes coses juntes, està clar que el que és a AN és, és govern central, però no només hi ha AN, AN és la que ha de fer la planificació, però també ha un tema, òbviament, polític, de divisió de del que ha de ser l'equilibri territorial, perquè parlem molt d'equilibri territorial o de descentralització, però tant centralistes som Madrid com Barcelona, els costa moltíssim donar allò, cedir espais als territoris. No? Està clar que la, la distància no ajuda, per aquí, més que en Madrid, que també té una gran defensa jo crec que la Generalitat i també les petites institucions, començant per la Diputació de Girona, els ajuntaments i el propi sector hotelera de, de la mà. Jo crec que en aquest aspecte no es pot buscar un ús partidista. Jo crec que l'aeroport és clau per lo que és el desenvolupament de les comunes que hi haurines, com ho ha sigut, ho està que és el tema de l'AVE i per tant caldrà fer, jo crec que un tema d'infraestructura és important, i també plantejar-nos què fem a les comarques del, del Pirineu, no? també s'han de dotar de més recursos i millor connexions, perquè si no estem veient com veient, hi ha pobles, o sigui, sí que hi ha ciutats que estan creixent, però pobles que estan deixant pràcticament, estan pràcticament desèrtics.